«Я певний того. А ти встанься при ньому. Не кидай діла. Небагато вас. Нікому від діла тепер утікати невільно. Нікому. Це була б дезерція непростима. Це був би гріх. Чи обіцяєш мені?» Войнровський до дядькової руки мовчки припав. Гетьман притягнув його до себе. Чути було, як прескала в лампі оливи І як цвіркали полюві коники За наметом у траві Як у нас на Україні Промовив гетьман Її повіками очі накрив Ніби туди йшов Аж виснажений і притомлений На її лоні у сну. Гетьман гаснув Немов каганець без оливи Не нарікав на болі Навпаки казав, що йому багато краще Тільки сил не стає Кволість і сумливість вже й голови від подушки відірвати не може, а діло всякого чекало. Часто кликав Орлика, казав собі прочитувати проєкт Конституції, поправляв, але під час диктату мовк і замикав. Орлик тривожно наслухував, що гетьман диша, а упевнившись, що він тільки заснув, тихою обережною кіт, виходив із намету. Бувало, і в гетьмані, хвилини раптового оживлення. Тоді посилав Войнаровського З окремими дорученнями до короля Скликував на нараду старшин Диктував листи Іноді просив Обидовського Подати бандуру Гладив тоді її Торкав заглухлі струни Обидовська підтирала його подушками Сидів, надумався хвилину потім пісні в пам'яті шукав Відлетіло від нього Струни пальців не пізнавали Жалібно квилили Ой, на татарських полях, на козацьких шляхах Не вовкись у романці квилять-проквиляють, Не горли чорнокрильці клекучуть І під небесами літають. То сидить на могилі козак старесенькі, Як голубин косевесенький, У кобзу грає, виграває, голосно співає. Не співало агумунів, Ганна на силу здержувала сльози. Кобзу ж моя, дружина вірна, Бандура моя мальована, «Де ж мені тебе, діти? А чи у чистому степу спалити і по вітру пустити? А чи на могилі положити?» «А чи на могилі положити?» Повторив і задумався, ніби звідки лязь, відповідь дожидаючи. докінчи за мене, Ганна!» Просив обидовську, вручаючи їй свій улюблений І Ганна кінчала. «Нехай буйний вітер по степах пролітає, Труни твої зачіпає Смутнесенько, жалібнесенько Грає-виграває То може подорожні козаки Бігтимуть близенько, почують Що ти граєш, жалібненько Привернуть до могили Коли б тільки привернули до нашої великої могили Як відгомін промовив гетьман А тоді вже моя хай і забутою стане Мовчали тільки останні звуки проспіваної пісні з шелестами шувків шатра, чіпалися, ніби вирватися хотіли на волю. Дивний сон мав я нині, почав відступаючи від речі гетьман. Наче йду кудись через велике снігом завійне поле. Ні людей, ні деревини, біло. Небо від землі відділити важко, зливається в одно. Тільки ген на обриві щось поленює. На сену доволікся я туди і бачу кущ троянди цвіте і пахне Задивився я на ту троянду І нараз зима весною взялася Зацвіло, заясніло, потепліло Сніги перекинулися травою Защуміли потоки солов'ї в Батуринських садах затьохкали В Батуринських садах Не докінчив, тільки пильно наганно подивився а про Мотрю ти нічого не чула? спитав Нарас. Ганна заперечила головою. Ні, не чули. Нічого нового, ані доброго. Тягне мене туди. Куди? А до них там мати, Мотря, брати. Усіх нас туди тягне, Анна. Та не всім судилися повернутись. Ти що молода. Перед тобою майбутність. Руку на її голову поклав Не щулося, як навколишки Перед його пустилою стали Осіннім вітром від степів повіяв, Запах в'ялої трави залітав У гетьманський намет Душно на мені Впустіть трохи свіжого повітря Не звідси, від сходу Ручко підняв Шовком підбите полотно І показався табор Вози, коні, люди. За табором десь далеко шумів Дністер. Висело осіннє задумане небо, Чисте без однієї хмаринки, Тільки птахи по ньому увиві відлітали сірим шнурком. Витишилось гамірне літо, Золотоволосо осінь стернями мандрували, Шовкову пряжу, срібне поветиння, снуючи. Один жмуток із веретена зірвався і залетів у намет. На білу подушку біля блідого гетьманового обличчя впав. Войн Роски хотів його забрати. «Залиши, хай лежить», – промовив гетьман. «Бог з нас від келя прилетіло. Може, і від нас?» Ганна утворювала хорого, бо жалувався, що зимний йому. Ніг собі не чує. То знову жар його кидало, просив, щоб розібняла сорочку. Лікар з ліком прийшов, налив з плещини на лужку, та гетьман рукою відхилив лужку від себе. Не треба. Горлик до нього приступив. «Прийміть, ваше милости, поможе!» просив, кланяючись. Як у мерило кадило, ти відповів гетьман, і на устах його появилась гірко-весела усмішка. Нараз зірвався і сів. «І чого ж ви так принишкли, як в черці?» Розказуйте щось цікаве. Дем ручку Я тут, вітою сутник Стоючи в ногах постелі І ти нині не той став Чого? Що зі мною погано? Бачите, птахи теж відлітають Так Бог волів. Не відмінити нам законів природи то Вони сильніші від нас І нам би таких законів треба Сильних і невідмінних Подбайте, щоб вони були Голос його дрожав, лумився. Всі бачили це і хотіли йти. «Може, ваша милість заснуть?» Знову ж ця усмішка на зболілих усміщень.